Kontzertua goizeko 4akarte eta 5000 metro karratutako azoka, postu guztiak saldurik, Ingala, Terra, Italia, Frantzia, Espaina eta boto Suitzako erakusketari zein bisitariak bildu bira. Azokak berak errealitatea agerian utzi du kalamoaren inguruan industria eta sektor ekonomiko handi bat dagoela Europako herrialdetako errealitate juridiko ezberdinak gainditu beharretan. Azokan kalamo Aziak saltzen bituen Donostiako Dina FEM enpresak ongidaki hori leire. Ba, hemen e, nola da, elkeizola lehi, izola trampa. Baxkator txe hau da ez, legalki saltzen ditugu, baina e, zuko da dada, hala su benerbezela, orduan, artzen dituzu Aziak eta zuretxan eramaten ni tu zu. edo inkusteko hor telebistan gainean. es. Horri ez da guia ba. Baiz, hasiak erostea tasaltzea legala da, baina gero landatzea ez da. Sí. Ez da. Hala, legearekin topo egiten du Herri Katalanetako Anabis ukenduen persak ere. Anabis Cosmetics es una linea de kosmetika terapeutika, aktibo principal es El Cañamo. Con un Kalamuz egindako ukenduak, xaboiak ebota jateko olioak saltzea, Espainiako estatuan legezkoa delako, e artikulares, una base del elemento komune es El Cañamo. Baina, eko ez, beraz, Txekiara Republikatik ekartzen dutela produktua ipatu digute. Produzela Republikatxeka, nosotros lo importamos aquí en España. Para producirlo fuera. Para producirlo fuera. Zerruzitoa fuera, korreko. Sí, sí, sí. es, es el, el handikap que tenemos aquí. Aldizkari berezituak, kalamu landaren usaina estaltzeko produktuak, kalamua likido tantak begietatik kontsumitzeko, kalamua pipatzeko tresna botaguziak, ebota frantziako enpresa honek saltzen bituen landaren ongarri organiko bereziak ere. Trabali sura 4 produi, inutilizazioa uh, uh, en agrikutur biologiak. Zagutxarren guano edo kakarekin eta itxas belarrekin ongarri botako lurrak dira. Donc, a Frantziako a honek saltzen bituenak bota besteren artean landaren mozkina segurtatzeko Suitzako Lioled enpresak saltzen bituen LED lanpara. Uh, Punta puntakoak direnak Suitzan etxean hiru landare arte ukaita legezkoa dela dioten arren, poliziak kontrol zorrotzek egiten ez duelako dela dio, baina 1000 bat kontsumitzeko elkarte eta klubak daudela esplikatu digu Sam Dimerson, leolet enpesakokidea. But uh, unfortunately it's not like um, yeah, about, yeah, clubs, The Swiss police unfortunately uh... Ala beraz azokak eskaintzen duen ikuspegi orokorraren aritik legezkoa dena eta ez dena buruetan kalamuaren nazioarteko foro soziala ospatu butefiko fiko banere kalamuaren legalizazio prozesuen baitan ezta badipistu eta mundu zabalean eramaten ari diren legestatze prozesu esberdinak maigaineratuz